Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Finger weg von unserem Netz und unseren Daten. Piraten demonstrieren vor Bundesrat. Die Piratenpartei Deutschland ruft heute zu einer Demonstration gegen das Leistungsschutzrecht und Bestandsdatenauskunft vor dem Bundesrat auf. Unter dem Motto Finger weg von unserem Netz und unseren Daten fordern die Piraten ein Veto des Bundesrats gegen beide Gesetzesvorhaben. Treffpunkt ist 13 Uhr am S-Bahnhof Potsdamer Platz, direkt neben der Bahnmeile. Dazu Bruno Kamm, Beauftragter für Urheberrecht der Piratenpartei Deutschland und Bayerische Listenkandidat der Piratenpartei für den Bundestag. Die Schmierenkomödie um das LSR hat ihren absurden Höhepunkt erreicht. Netzpolitiker aller Fraktionen lehnen das Gesetz ab. Und trotzdem wird es heute dem Bundesrat passieren. Daran tragen die etablierten Volksparteien die Hauptschuld. Denn Union und FDP ließen sich das Gesetz in den Koalitionsvertrag schreiben, während die SPD jetzt den Adjutanten im Bundesrat abgibt. Um dieser lobbykratischen Gesetzgebungspraxis endlich ein Ende zu bereiten, braucht es die Piraten im Bundestag. Cornelia Otto, Berliner Listenkandidatin, der Piraten für den Bundestag ergänzt, das geplante Bestandsdatengesetz ist absolut inakzeptabel. Der Bürger kann nicht einsehen, ob seine Daten abgefragt wurden oder was mit diesen passiert. Der Richtervorbehalt ist lückenhaft und erlaubt viel zu viele Ausnahmen. Die Möglichkeit, selbst bei Kartelldelikten auf intimste Daten der Bürger zuzugreifen, steht diametral der Vorstellung einer freien Gesellschaft und eines demokratischen Rechtsstaates gegenüber. Die Piraten sprechen sich vehement gegen eine solche Aufweichung des Rechtsstaates und der Freiheitsrechte der Bürger aus. Pressemitteilung für das Krähen ist gelesen von BISTER 100. Das Intro und Outro Musikstück East meets West von Matthias Westlund